الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Uvažna braću i poštovani sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barkevatu. Evo nas u još jednoj pred iftarskoj emisiji našoj besjedi. Kao što ste navikli, mi smo našu emisiju podijelili u tri dijela. Prvi dio je učenje Kur'ana, nakon toga neko kraće obraćanje savjet na sihat, smjernice Ramazanske, u kojima ćemo danas ako Bog da nastaviti govoriti o povratku Allahu Đelešanu nakon što smo jučer govorili o mjestu povratka Allahu Đelešanu -đalešan, Allah u Islamu, dana ćemo ko Bog da govoriti o kako i na koji način ustrajati na putu pokajanja. Nakon toga svakako idemo sa našim standardnim dijelom, a to je odgovor na vaše dileme, pitanja, sugestije, kritike. Na, po, na početku pručit ćemo suru Al-Mutafifin na 587. stranci za one koji želi da prati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّكُم مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٌ يَوْمَ يَقُوبُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُكْجَارِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدَرَاكَ مَا سِجِّينَ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 ارَأَنَ عَلَى قُرُبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّنَّحِيبُوا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كلا إن كتاب الأبرار لفي علّيين وما أدراك ما علّيون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تَعْرِفُ فِي مُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكَ وَفِي ذَلِكَ فَنَيَاتُ النَّفْسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِلَ ضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ jevman lezina amanu minel kuffari yadhakun ala l-era'iki yadhurun hel thubi bel kuffaru ma kanu yafalun uvajžene braći i poštovani sestri uvajž smo čuli to su bili ajeti suri el izuzetno korisna sura. Svaka sura je korisna, ali ova sura ima jedna dodatna korisna značenja, tako da bi bilo lijepo da odvojite vremena, pročitate njen e, prijevod značenja, a isto tako i tefsir, e, ono što su islamski učenjaci kazali, komentarišući ovu suru. Kao što znate, mi smo juče e, govorili o povratku Allahu Đelešanu, govorili smo o određenim odlikama e, ove Allahove blagodati prema nama, to što nam je omogućio da bez obzira koliko smo se odaljeli od naših gospodara u našem svakodnevnom životu, koliko godina i koliko svojih postupaka smo učinili koji su zabranjeni, Allah nam je nam ostavio mogućnost povratka i to povratak koji nije vremenski ograničen, u smislu da se možemo vratiti svome gospodaru kad god poželimo ovog trenutka, na veće, ujutro, znači kada god, Allah poslanika, alaih salatu wasalam, kaže u hadisu, uzvišeni Allah drži svoju ruku pruženu noću da bi primio pokajanje oni koji su griješili danju, a drži svoju ruku pruženu danju da bi primio pokajanje oni koji su griješili noću. Pa su vrata pokajanja kod uzvišenog Allaha Đelešanu otvorena 24 sata. Govorili smo juče, O vrijednosti pokajanja. Danas ćemo govoriti o tome kako ustrajati na putu pokajanja. Ako smo jučije svatili da treba da se pokajimo, želimo da se pokajimo, da ostavimo određeni grijeh, da počnemo redovno klanjati, da počnemo redovno postiti, kad su u pitanju žene da počnemo redovno da počnemo redovno nositi mahramu, da ostavimo kladionice, da ostavimo alkohol, da ostavimo blud i tako dalje, kako na tom putu ustrajati? Pa evo, nekoliko savjeta. Pazite, ovo je jedna veoma široka tema, jedna a, veoma bitna tema. O tome bi se zaista mnogo toga moglo govoriti, ali mi ćemo pokušati neki nekih petnaestak savjeta. Svaki savjet je po možda samo a, rečenica ili dvije kako bi, ako Bog, da a, se od prilike držali u našoj satnici. Prva stvar, da bi insan ustrajao na putu istine, treba da pazi na svoje društvo. Allahu poslanik a.s. kaže Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Pa kaže Allahu poslanik u nastavku hadisa Neka svako od vas pazi s kime se druži. Pa je nemoguće, vraćuma draga, da čovjek se pokaji, da se vrati Allahu, da promijeni svoj život, a ostane sa istim društvom sa kojim je činio dojuće grijehe. Pa da bi čovjek ustrajao, da bi njegovo pokajanje bilo ispravno, da bi ustraljao u pokajanju, treba da pazi s kime se druži svakako samim. Znači, ostalanje griha čovjek bi trebao da traži drugu moralniju sredinu u kojoj će živjeti i ko biti prijateljim. Isto tako, čovjek bi nakon što se pokaja Allahu Đelešanom da bi ustrajao, trebao bi kontinuirano da sam sebe obračunava. Uzvišeni Allah s.a. kaže Wal tavor nevsun man kad demetlerad, neka duša pogleda, šta je zasutra pripremila. Pa Kaš islam skrjučenjac komentarču či ovaj Ajet ovo je jedan od največih ajeta jedan od največih temelja koji poziva na samo obraču. Pa čoveku je, hajde kažem, da kažemo odlučju, da krime praim putem, da se vrati Allahu žešau. Nakon toga, on bi trebao s na vrijeme da svodi obračun sa samim sobom. Dobro, koliko sam napredovo, ne daj Bože da nisam krenuo nazad. Ako je krenuo nazad, da, ajde kažemo, na vrijeme shvati da je alarmantna situacija. Tako da čovjek treba s vremena na vrijeme da sam sjedni između njega i Allaha. Ne govorići nikome o tome da kaže šta sam ja, ko sam ja, koliko moje stanje ide napred koliko ide nazad. Isto tako da čovjek razmišlja o lošoj završnici i o dobroj završnici. Mi na dunjalku, braćo moja draga, imamo samo jednu od dvije opcije. Mi ćemo svakako završiti svoj život. Mi ćemo umrijeti, to je definitivno. Ali od naše smrti i od našeg načina umiranja djelimično nam zavisi ahiret. Allahu subhanaka veley selam kaže innamal a'malu bil khawatim djela se vrednuju po završnicama. Allah poslani kaže u redostinom drugom hadisu ljudi će biti proživljeni onako kako umru. Pa čuvijek treba da razmišlja da bi njegovo pokajanje bilo kontinuirano. Da bi ustrajao da razmišlja o lošim kraju i o dobrim kraju. O dobroj završnici i o lošoj završnici. Pa da pogleda u ljude koji su, koji zna, otišli su sa Dunjaluka nisu klanjali. Nisu bili pokorni Allahom. Pa da se poboji da možda i on tako završi. A s druge strane da vidi ljude koji su pokorni. Čovjek koji preselio sa Kur'anom u rukama, preselio obavljajući namaz, sestra koja je presela noseći mahramu, čovjek preselio obavljajući hađ i tako dalje. Pa znači da čovjek gleda i velika je razlika. Velika je razlika da neko preseli u alkohodnom stanju, da preseli na drogiran, da preseli u danu kojim čini činio grijehe, a velika je razlika da čovjek preseli nakon što je klanjao, u danu u kojim je posjetio, nakon što je bavio hađ, nakon što je dao sadaku i tako dalje i tako dalje. Pa čovjek treba da razvišlja koji kraj želi on, kakvu završnicu želi. Pa znači, na taj način će Bog da ojačati samoga sebe na putu ustrajnosti kada je u pitanju pokajanja. Isto je tako, da bi čovjek ustrajao na putu pokajanja, treba se zaokupirati korisnim stvarima. Pa znači, da uvedemo sebi u životu. Fala Allah, Uđelešanu, danas imate toliko, toliko načina da čovjek uradi dobro. Putem interneta, uživo, ovako, onako. Znači, da se čovjek zaokupira hajrom, da poziva ljude u hajr, da ljude odvraća od zla. Na taj način sebe čovjek čuva, na taj način sebe jača. Jer ako si danas bio na nivou da ljudima kažeš, ljudi zašto ne klanjate? Sutra i kada ti dođe šetan da ostaviš namaz, kažeš sam sebi, pa kako ću ostaviti namaz? Ja sam juče ljude pozivao da budu pokorni Allahu Đelešanu. Isto tako je možda sa sestrom koja nosi mahramu. Ako danas ona ženama govori o bitnosti mahrami, o vrijednosti mahrami, sutra i kada dođe šeitan da je pozove da kaže pa dobro, možeš ti bez mahrami, a ona sjeti se pa ja sam juče ženama govorila o bitnosti mahrami. Kako danas mogu ja kršiti ono čemu sam juče pozivala? Tako da znači zaokupirati se činjenjem dobrih dijela. Isto tako da bi ustrajali Neminovno je, neminovno je da jedan dio svog života odredimo za edukaciju. Braćo, moja draga i cijene sestre, da bi čovjek ustrajao na putu istine, na putu pokajanja, mora imati znanje. Šeitanu je mnogo, mnogo lakši savladati čovjeka u neznanju. Jeste vidjeli učije, ne želim da vrijeđam, doista, kada nam ona sestra kaže ja se stidim svoga gospodara da pred njim stanem, a da ja krvarim. To je jedna od šeitan ovih vesvesa da je toj ženi, znači on prišao i kaži ti ne trebaš klanjati jer kako ćeš ti stajati pred Allahom djelšanom a krvariš. A obavezaju da klanja. Pa znači šeitanu je mnogo lakše zavesti čovjek ako i ne zna nego čovjeka koji zna, koji ima šerijetsku naobrazbu. Zato obraćujem, dragajice i sestre, naruštu današnje vrijeme možemo se edu, educirati da budemo u Australiji, u Americi, u Bosni, u nekom dalekom selu putem youtube putem interneta da poslušamo e, korisna predavanja, da kupimo korisne knjige, imamo privod Korana, imamo prevedene zbirke hadisa ali Božih se, selam, pa znači da odvojimo jedan dio svoga života da se obrazujemo. Isto tako Da se maksimalno potrudimo da ono što znamo da radimo. Jedan od najboljih načina da ustrajimo na putu pokajanja jeste praksa onoga što znamo. Nažalost, nama nama se dešava da dosta puta znamo mnogo toga. Ima li neki bošnjak da ne zna da je alkohol zabranjen? Ima li neko da sumnja da je alkohol, da, da, da konzumiranje duhana šteti? Ima li neko da, da ne zna da se mora nama sklanjeti? Ima li neka bošnjakinja da ne zna Da se mahrama mora nositi. Tu smo naučili u i tako dalje. Ali nedostaje nam praksi. Pa znači, vraću moja draga, da bi čovjek ustrajao na putu istine. Da bi ustrajao na putu pokajanja. Vratio sam se Allahu Đelešanu. Kako da obstanem? Obstaćemo na način da ono što znamo od znanja, da živimo po tom znanju. Isto tako... <kuh> Da pokušamo sebe odgajati na način da naš životni put prema Allahu Đelašanu bude između straha od Allaha i nade u njegovu milost. Ako dadnemo, hajde kažemo, prednost jednoj strani, to će nas odvesti negdje u dalalet i zavludu. Pa treba da strahujemo od Allaha, ali isto tako da se nadamo njegovu milosti. Pa sam čuo nedavno jednu lijepu izreku od jednog da je sa Balkana koji kaže jedino je slučaj sa Allahom Đelešanu da što ga više voliš, sve ga se više bojiš. Pa znači da Allaha volimo, ali da ga se u isto vrijeme i bojimo. Pa da strahujemo od njegovog džehennema, ali isto tako da se nadamo da ćemo mi biti od onih kojima će se Allah Đelešanu smilovati. Isto tako, Na putu pokajanja, ustrajnosti, na tom putu treba se maksimalno čuvati grijeha. Vraću, ma draga i cijine sestre, e, nažalost mi ne čitamo Kur'an, ne čitamo historiju. Allah Đelešanu je prijašnji narode, kada bi se među njima pojavio samo jedan grijeh, Allah bi uništavao narode. A pogledajte danas koliko je samo grijeha u našem narodu to obraću moja draga insan koji hoče da, da obstani, koji hoće da ustraje. Onda jedan od načina, veoma bitan način jeste da se čuva grijeha. Isto tako, čovjek koji želi da ustraje na putu pokajanja treba da se maksimalno čuva svega što ga posjeća na grijehe. Pa smo spomenuli jedan moment, to su šta? Društvo. Ali postoje mnoge drugije stvari. Ako čovjek je na određenom mjestu čini grijehe, treba da se maksimalno čuva da ne odlazi više na to mjesto. Jer jednostavno on tamo ima naviku da čini grijehe. I tako dalje. Tako da čovjek ako ima problem ako je određene grije čini ogledajući određene filmove, serije i tako dalje, znači čovjek treba u životu da određene stvari iz svog života izbaci koje ga posjećaju, koji ga posjećaju na grijehe koje čini u prošlosti. Isto tako Jedan od najboljih metoda da ustrajemo na putu istini i da ustrajemo na našem pokajanju, nakon što se pokajemo, šamo, da počnemo od najbitnijih stvari, od temelja vjeri, pa da počnemo od namaza. Braćo, madraca i sene sestre, nemojte sebi dozvoliti. Ako ima takvi, a nadam se da, da, da ih je ili malo ili nema nikako, ako imate problem da još niste uvezali beš vakat, Nemojte sebi dozvoliti da prođe ovaj Ramazan, a da niste uvezali da klanjate pijet propisanih namaza. Allaho poslani kaže, prvo dijelo za koje će čovjek biti pitanje, pitanje na sudnjem danu, je njegov namaz. Zato uvežite u svome životu. Postavite to u svoj životni program. Da gdje god da idete, prvo u pitanje koje postavljate, a gdje ću klanjati? Putujem, a gdje ću klanjati? Idem u goste, a gdje ću klanjati? Idem bilo gdje, šta god da radim, da svoj život, znači jednostavno, svi mi programiramo po namazima. Isto tako da se što više družimo sa Koranom. Ako želite da ustrajimo, ako želite da na putu pokajanja, ostanimo. Da se ne daj Bože ne vratimo. A juče smo o tom i zadnju stvar koju smo govorili jeste strah od povratka grijesima. Ako želimo da ostanimo čvrsti u našem pokajanju, onda što više se društi sa Koranom, što više iščitavati prijevod, što više iščitavati tefsire, postavljati se u situaciju da se svaki ajet direktno nama obraća. Isto tako što više, što više je Dovite Allahu Đelešan da vas učvrsti. Allah džošan govori svom poslaniku kaže laula entebetnake laqad kitte terkanu ilayhim shay'an qalila Allahu poslanicu da te mi nismo učrstili malo je falilo da ti malo se nagniš i da malo popustiš Allah džošan govori svom poslaniku jedno od najčešćih duva koji dovi Allahu poslanike gospodaru ljudskih srca, koji prevrčeš ljudska srca, neći srce prevrneš na istinu, a neći ostaviš u dalaletu i zabludi, febit kalbija ladinik, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Pa Allahu Đelešanu u zadnjoj trećini noći kada ustanite na sehur između jezana i kameta kada pada kiša u zadnjim satu e, dana pijetka. Dovite, plačite, plačite, pokušajte pokazati Allahu Đelešanu koliko ste vi potrebni njega. Jer ako vas on imene zajedno sa vama, ako nas ne uputi, ne može nas niko drugi uputi. Ako nas Allah ostavi u danavetu i zabludi, ne može nas niko uputiti. Zato dovom se približavati Allahu, tražiti, tražiti, moliti i plakati. Isto tako, sjećati se smrti. Ponekada, ponekada, otiđite, ujadnite vremena, posjetite mezarluke. Allah, posanika, rehi salatu wasalam, kaže, ja sam vam bio zabranio posjećivanje mezarluka, sada vam to dozvoljavam i naređujem. Zaista vas mezarluci posjećaju na smrt i na ahiret. Pa utiđite, braćo moja draga, da vidite koliko je ljudi prije nas bilo, živjelo i otišli. Sjetite se da ćemo nije jednog dana otići. Jesmo li spremni za taj odlazak? Kakav je naš hal? Kakvo je naše stanje? Koliko smo pokorni? Koliko smo nepokorni? Koliko grija imamo? Pa znači, sjećanje na smrt je jedna dobra inekcija da se čovjek da se čovjek, hajde da kažemo, drži onog pokajanja. Isto tako, <clears throat> Da se čovjek prisjeti sudnjeg dana, polaganje računa, težinije sudnjeg dana, pa kada čovjek razmisti o tome, to će također biti jedan e, faktor da će ustrati na putu istini. Isto tako da čovjek, nakon što se pokaje Allahu Đelešanu, pokuša se dobro čuvati i paziti se sjedoka koji će svjedočiti protiv njega na sudnjem danu. Ne zaboravite, braćuma, draga i cijine sestre, mi muslimani jerujemo da ćemo umrijeti da ćemo nakon toga biti proživljeni, da ćemo nakon toga strogi račune polagati za sve što smo uradili u životu, a iz Allahove apsolutne pravde Allah Đelešanu nam je dao da će drugi protiv nas svjedočiti, pa će protiv nas sjedočiti uzvišeni Allah. Svjedočit će protiv nas njegovi meleki koji su zapisivali sve što smo radili. Svjedočit i naši ekstremiteti Allah Đelešanu na sudnjem danu Govori nam Otom tom i u Surije će naša usta, pa će protiv nas svjedočiti naše ruke i naše noge i naše oči i naše uši. I na kraju svjedočit će protiv nas zemlja po koju smo hodili to braću moja draga, da bi ustrajali na putu pokajanja, trebamo već od danas da se pazimo ovih svjedoka koji će apsolutno svjedočiti, znači tačno, onako kako smo to uradili. Ko uradi trun dobra, vidi će ga. Ko uradi trun zla, vidi će ga. Isto tako da se čuvamo, da se čuvamo onoga da ne budemo od onih koji jedno govori drugo uradi čovjek koji hoće da ustraje na putu istine, na putu pokajanja, treba se maksimalno truditi da bude od onih koji jedno govori i to isto radi. Dok ako počne jedno govoriti, a drugo raditi, to je već veliki alarm da taj čovjek je počeo da ide u krivom putu. Jedna interesantna stvar i time ćemo ako Bog da e, i privoditi kraju ovu našu, e, naš e, ovaj devjeti savjet, jeste, braćo moja draga, kad se insam pokaji, ostavio i određene loše navike. Treba da nađe validne alternative u islamu. Pazite, velik broj ljudi, ako pogledamo u islam, vidjet kada god nešto zabrani, kaže šta je to alternativa. U islamu je zabranjena kamata, ali odma Allah je jelšanu u ajetu kojim zabranjuje kamatu kaže, ali vam je dozvoljena trgovina. Allah je jelšanu je blud, ali šta je dozvolio? Dozvolio je brak. Allah Đelešanu je zabranio, znači šta god da se zabranio Islama, zabranjena svinjetina, ali vam je dozvoljeno desetine drugih životinja da jedite. I tako dalje. Pa znači, insan kada ostavi određeni grije, treba da nađe alternativu. Imate određen broj ljudi i smatra, ako se pokajim, Allahu Đelešanu za mene je završeno dunjalučko uživanje. Ne. Sve dok si u granicama šerijata, sve što dok si u granicama Islama, dok ništa ne kršiš, uživaj. Znači, da se čovjek bavi sportom, da čovjek, hajde da kažemo, nosi se lijepo, ima dobar parfem, ima dobro auto, ima dobar mobitel, niko to, braćo moja draga i cijine sestre, ne smije smatrati zabranjenim. Znači, nađite sebi, nakon što se vratite Allahu, nađite ispravnu šerijacku alternativu trčanje, sport, šetnja, planinarenje, bazin, odlazak na more, sve dok je to ispravno, sve dok uto nema ništa šerijatski sporno, nađite sebi ispravnu šerijatsku alternativu. Ne možete doživljavati znači dunjaluk e, i onako smo mi, e, e, ajde kažemo, naročito današnje vrijeme, islamofobija, terorizam, mnoge druge stvari, imamo mnogo pritisaka. Nemojte da sebi e, Umislite da musliman ne može uživati na Dunjalu. Ako ste se pokajali Allahu dželešanu, to ne znači da vam je zabranjeno da uživate. Određen broj ljudi smatra ako ću biti musliman, mora da budem impotije pa moram da budem čupav, ne smijem biti. Ne, to je neispravno. To je neispravno 1000 puta neispravno. Da posjedujete milione, da posjedujete milijarde, samo da je to zarađeno i stečeno na halal način i za kraj Da budemo zahvalni Allahu. Nakon što nam Allah otvori srce, da krenimo putem istini, da se njemu pokajemo, da budemo Allahu Đelešanu zahvalni, jer je to Allahova blagodat prema nama što nam je naše srce otvorio da se njemu pokajemo. Allah dželšanu kaži, Ako vi budete zahvalni, nije ćemo vam svoje blagodati povećavati. Pa znači, insan treba da neprestano bude zahvalan Allahu što ga je počastio uputom, što ga je počastio islamom, što ga je počastio da kreni putem pokajanja. Molim Allah dželšanu da nas učesti na putu istini. U našim zadnjem dijelu emisije, kao što ste navikli, Mi odgovaramo na vaša pitanja, vaše dileme, sugestije, kritike i svašta e, slično to mi. napominjemo, vidimo da ovi naši administratori imaju posla mnogo. Allah on dao svako dobro, Allah vam dao svako dobro. Podlačimo, podlačimo sa deset crtica, podlačimo. Pokušajte se koncentrisati na ono što se govori. Nemojte obraćati pažnje na komentare. Ne znam, hoćete li da, da vam reklim na arapskom, jer ne znam više nijedan drugi svjetski jezik, ja bi volio to na englijeskom, ali ne znam englijeski, hoćete da počnem govoriti rukama, znači nemojte komentarisati, Allah on dao svako dobro. Ne mogu da vjerujem, ja kad kući nekad dođem, malo pogledam vaše komentare, kako lako ljudi padaju u to da se, da, da se počnu prepucavati, da se počnu raspravljati. Dovoljno je da uđete, da poselamite. Ako bude neko ko je problematičan, neko ko provocira, neko ko psuje, neko ko vrijeđa, imamo tu administratore koji će to sankcionisati i Allah vam dao svako dobro, nema potrebe da vi odgovarate ljudima. Čak imamo braćo i sestre koji su spremni na šarijatska pitanja da odgovaraju, a sigurno sam ubjeđen da nisu zato to kompetenti. Vraćamo se na našim nekim napomenama, braću, moja draga, mnogo je pitanja koja dolazi, ne možemo odgovoriti na sva pitanja. Isto tako, mnogo je teških pitanja. Vjerujte da ja sada možda u inboxu imam 150 pitanja na koje ne, ne mogu odgovoriti. Jednostavno, e, zato treba ulema. To su toliko teška pitanja. Tako da, e, baš vaše pitanje možda jedno od onih pitanja na koji nećemo odgovoriti, zato što je teško pitanje. Juče nam je jedna sestra postala e-mail pa se ljuti. Zašto joj nismo odgovorili? Znači, vjerujte da je mnogo teških pitanja. Ja ne želim da nosim na sudnjem danu odgovornost toga što sam vam odgovorio, nešto što nisam znao. Ono što znam odgovorit ono što ne znam neću odgovarati. S druge strane, nismo se obavezali da ćemo odgovoriti na sva pitanja. Odgovaramo na ona pitanja za koja smatramo da su adekvatna, da je vrijeme i prosto da se na njih odgovara, isto tako za ona pitanja koja su korisna. Vaša pitanja šaljite na e-mail i očekujte odgovor u emisiji. Nemojte očekivati odgovor na e-mail, e, isto tako e, pokušajte pokušajte odvojiti malo vremena pogotovo zadnji pola sata emisije vjerujte da sve ove naše emisije možete skoro pa za jedan dan preslušati a možete čuti mnogo koristi možete čuti odgovor baš na pitanje koje vi želite postaviti pa uvedite sebi Allah on dao svako dobro uvedite sebi da predavanja koja imate kod mene na Facebook profilu vratite se u arhiv od prvog dana poslušajte odgovore i naučićete mnogo toga i saznaćete mnogo toga i možda baš pitanje koje želite postaviti znači na njega smo već dali odgovor. Imamo jednog bratel sestru, ne znam više ni šta je, u njemačkoj uglavnom ima problem da na poslu kada hoće klanjati namaz to obavlja pošto radi negdje u bolnici ili nešto slično, to mi to obavlja u jednoj velikoj prostoriji koja se koja služi kao kao ostava, tu ima mnogo nekih medicinskih aparata, ali u jednom čošku te prostorije postoji i i, ajde kažemo, mjesto gdje se može obavljati i nužda, pa kao da li se tu može klanjati, svakako, znači, ako je to velika prostorija, ako je u jednom dijelu prostorije imamo, znači, vc šolju, a ta prostorija se e, koristi kao, kao magacin da čovjek odi u jedan drugi dio magacina i da klanja, znači, nema, inša Allah, ništa, ništa sporno u tome. <clears throat> da li se treba klanjati tehijetru ili mešćit kada uđemo u džamiju, vremenu kada je pokuđeno klanjati? Hrvatsko, moja draga i cijine sestre, ne znam da li znate, vjerujem da velik gru i vas znam, u islamu postoji vremena kada je pokuđeno klanjati opću na filu. Pa je to znači e, vrijeme izlaska sunca dok sunce ne oskoči e, znači, u visini jednog koplja, e, kada je sunce u zenitu, kada je na polovini neba i znači e, kada je u pitanju e, od ikindije znači, do zalaska sunca e, je pokuđeno klanjati opću na filu. E sada... Da li, da li mi možemo u tom vremenu klanjati tahijetul mesčit? Ušli smo u džamiju u periodu kada je zabrajno klanjati znači, opću na filu. Velik broj islamskog učenjaka je smatrao kada čovjek uđe u džamiju u periodu kada je zabrajno klanjati na filu, neće klanjati, već će sjesti, neće znači, klanjati takozvani tahijetul mesčit, pozdrav džamiju. Allah Đelešanu najbolje zna po mu mišljenju skromnom, a to je stavi mama Šafij, e, u tom vremenu će čovjek klanjati tehijetol mešći, pozdrav džami, to su namazi sa povodom. Što znači? Kada imamo taj povod, mi klanjamo, kad god se to desi, kada nema ima tog povoda, mi ne klanjamo. Pa se hadisi u kojima se zabranjuje klanjanje na file odnosi na opću na filu. Da čovjek dođe i kaže idem da klanjam, jednostavno imam slobodnog vremena, volio bi malo da klanjam opću na filu. Pa se u tim vremenima ne može klanjati opća na fila. Dok na fila, koja je znači dobrovoljni namaz, koji ima svoj povolj, kao što je dva rekiata nakon abdesta, kao što su dva rekiata nakon tavafa, može se nekom i desiti da tavafi i jednostavno tačno završava tavaf, a treba sunce da iziđe, hoće li klanjati dva rekiata? To su dva rekjata sa povodom, on će ih klanjati. Tako i ulazak u džamiju smatraju se ta dva rekjata, da su to dva rekjata s povodom, čak Allahu postani kalis salatu selam ljudma injerđival u periodu dok je stajao na, na minberi. Boži postanik drži hudbu. Udži ashab i sedne Bozhi ga vidi kaže ustani i klanjaj dva rekjata, ali klanjaj kratko. Tako da Allah džošanu najbolji zna, ta dva rekjata se mogu klanjati u vremenu kada je zabranjeno klanjati opciju nafilu, ali isto tako Većina u Lemeji kaže da se ne treba klanjati, pa ako vidite da neko klanja, možda on zastupa stav da treba. Ako neko ko smatra da treba, vidi da je neko sjelu, ne treba odmah da reagira, jer možda on zastupa stav islamski černjaka koji smatri da ne treba klanjati. Može doći do lijepe, lagodne e, znači razgovore i priča, čovjek kaže, dobro, brate, vidio sam da si sjelu, znaš li da je propis da se klanja, on kaže, znam, znam propis, završi na stvaru. Znači tu jedno pitanje gdje se ulema razišla, treba poštovati stavove znači e, drugih insana. <kuh> Jedan brat nam se žali da ima znači suprugu, on kao živi lijepo i sve i praktiku vjeru, ali njegovu supruga slabo uči Kur'an, pa kako da je podstakne na učenje Kur'ana. E, Poticaj na učenje Kur'ana može biti na mnogo načina. Jedan od načinja jeste da se takvim osobama citiraju argumenti koji ukazuju na vrijednost učenja Kur'ana. Isto tako da, da, da se postavi neki, hajde kažemo, nagrade, poticaj i tako itd. U svakom slučaju, znači, insan treba, ako već ima lijep, Usklađen život, ne treba oko toga praviti neki bauk, već na lijep, na lijep način, znači, hajde da kažemo, sugerisati, navoditi tu svoju suprugu da, da se druži sa Kur'anom. Predavanja koja govori o Kur'anu, hadisi koji govori o Kur'anu, ajeti koji govori o bitnosti učenja Kur'ana, nakon toga, znači, određena satisfakcija, pa nagrada, ako čovjek vidi da je žena počela, da je nagradi i tako dalje, nadam se, inša da će te stvari ostaviti traga. Već više pitanja nam dolazi na temu sumnje u namazu da je čovjek izgubio abdest. Pazite, braću, maja draga, narušte ljudi koji se tek počnu vraćati vjeri, nemoj da mislite da, da će se šeitan obradovati vašem povratku u islam. Tako da čovjek primjera radi kada je znači griješio kada je bio pobirtijama kada je konzumirao alkohol kada je bio u kladioncama kada je možda bludničio kada je krao nije imao nikakvi problema ni đina ni šejtana ni ništa oko njega nije bilo dok počne klanjet od jednom se trese od jednom mu treba ruke od jednom je bolestan od jednom od jednom od jednom počne ispuštati cvjetrove odjednom ne zna imali abdes prija nikad u životu nije satimo problema znači šejtan vas neće pustiti Jedna od stvari gdje šeitan mnogo radi jeste da se miješa između čovjeka i njegovog gospodara u namazu. Pa šeitan dolazi, znači i čovjek učinjive svese da je čovjek izgubio abdest. Allaho poslanik je to prerezao jasno. Pa je došlo čovjek Božijem poslaniku, hadisu Buhari i Muslimu, požalio je se, kaže, osjetim da mi grči cvijeva jednostavno. Ne znam da li sam izgubio abdest ili nisam. Da li da prekinem namaz? Pa mu kaže Allaho poslanik ne Znači, zabranjeno je, zapamtite danas, zabranjeno je prekinuti namaz osim kada se smijete zaklijest da ste izgubili abdest. Sve dok ono postoji, koda sam nešto ču, koda je možda, ne, nisam siguran, nastavi klanjat i haram je zabranjeno je prekinuti namaz. Na taj način ćete se izlišiti od toga. Ako se prepustite tomi, pa jednom prekinite, pa o tome je razmišlja, pa jesam li, nisam li, šitan je napravio ono što je želio. Znači, to prekinite sto sve dok ne budete sto posto ubijeđeni. Znači, da da je čovjek izgubio abdjest, mimo toga nemojte se tome osvrtati. <clears throat> Imamo jedno standardno naše pitanje, da li čovjek da klanja farze samo u džematu, nakon toga da ide klanjati teraviju kući ili da klanja u džami, a u džami se klanja brzo. Usa u slučaju, znači ako postoji minimalna granica da je taj namaz validan, smatram da je prioritetnije da čovjek klanja teraviju u džamii zbog nagrade koju Bozhi bosanik spomenu, insan koji klanja sa imamom su teraviju, a bićemo upisan kao da je cijelu noć proveo u noćnom namazu. A ako zaista taj namaz se toliko brzo klanja da čovjek zaista ne zna šta klanja, niti se ispunjava i ruknovi namaza, onda je nakon bolji nakon farza otići kući i klanjati teraviju kod kući. Jedno veoma lijepo pitanje, ali evo, pročitaću vam ga samo da vidite uh, na čemu se radi pa ćemo dati odgovor. Bavim se dizanjem tijegova i takmičarsam. Vrlo mi je bitno da ne preskačem obroke da bi uspio unijeti dovoljno kalor i održati uh, brz metabolizam. Da li je moguće da ne postim ili je to moje moje moranje? Šta bi bila ako ne bi postio uh, br, uh, brzo mi je takmičenje, izgubio bi dosta snage postijeći dvije sedmice do takmičenja te vjerovatno ne bi pobjedio. Ja sam ovom bratu ipa odgovorio kratko na e-mail pa ne znam šta sam tašno napisao, rekao sam, dragi brate, mnogo ti je bitnije da pobijediš u naticanju kod Allaha Đelšanu nego na Dunjaluku. E, svakako, ja lično sam od ljudi koji mnogo e, podstiče ljude da se bavi sportom, ali sport ima granice. Znači e, ne smije da bude upitno, ma ne smije kada bi čovjek izgubio sva natje, natjecanja do kraja svoje karijere, nama je bitna nama je bitna Allah bitno Allahovo zadovoljstvo. Znači ako insan e, punoljetan, ako je zdrav, ako je kod kući od mura postiti on mora postiti i znači e, jednostavno malo sam se, ajde kažemo, iznenadio ovom pitanju, ali svakako vjerujem da ovo dobro namjerno postavljeno pitanje. Moramo, braću, madraga i ciljene sestre, postaviti sebi prioritete u životu. Sport je sporedna stvar u našem životu. Trebamo se baviti sportom, ali kada dođe taj sport na nivu da se krši sa nečim što nam je strogo narijedio islam, onda moramo znači dati prednost islamu i prednost Allahu Đelešanu. Jedan insan nam je bio pravo aktivan, pa nam je postao nekoliko pitanja. Napravili smo iz su pitanja djelimično korisna. Prva stvar, da li se može dati zekijat nekome od rodbini? Može se dati zekijat rodbini, čak što više prioritetnije je da se dati zekijat rodbini nego nekom i nije rodbina. Zašto? Jer jedna od koristi zekijata, društvena korist, jeste i to da se jačaju među međuljudske veze među ljudima. Pa primjera radi, ako imamo čovjeka koji je bogat i ako on ne izdvoji svojim rođacima zekijat, sigurno tamo neko ko ne poznajete ljude neće njima ništa poslati i neko koji možda zna, on će kazati pa oni imaju tog jednog rođaka koji je bogat, sigurno će ih on pogurati. Tako da je prioritetnije da se zekijat daje rodbini i Boži poslanik davanje sadake i zekijata, znači smatra u duplu nagradu, da se time postiže nagrada sadakije i nagrada rodbinske veze. E sad imamo pitanje, može li se svakoj rodbini davati zekjat? Islamski učinjaci su postavili jedno pravilo koje je možda malo teško vama pojašnjavati, ali znači insan ako ima obavezu da nekoga šerijatski izdržaji, toj osobi nema pravo dati zekjat, jer bi na taj način on bukvalno izbjegao ono što mu je šerijat propisao. Pa primjera radi insa ne može dati svojoj majici zekjat zato u osnovi ona ako nije ima para, on je obavezan da ih pomogni, ako je već imućan i tako dalje. Znači, ta bližnja rodbina, toliko bližnja rodbina, koja kada bi bila siromašna, jer u islamu imate nešto, da insa nekada ima obavezu da najbliže članove svoje porodce, oni koji su njegovi nasljednici, ako su oni mnogo siromašni, on ih mora pomoći bez zekjata Pa se takvima ne da zekjat, Ali znači, malo samo dalja rodbina od njih imaju pravo u našem imjetku da im dajemo zekjat. Da kada dajemo zekjat, zekijat nekome trebamo kazati da je to zekjat ili ne? U pogledu toga islamski čenjaci su spomenuli, o tome je govorio Šehe Husemi i mnogi islamski čenjaci današnjice, gledamo situaciju čovjeka. Ako znamo da taj insan je sigurno od osoba koje uzimaju zekjat i poznati u narodu da uzima zekijat, tada njemu nećemo ni kazivati. Ali ako smo došli kod nekog insana i sumljamo, onda mu dođemo i kažemo, brate, ovaj imetak je zekijat. Ja bi volio tebi da ga dam, ne znam da li si ti, znači da li šerijatski potpadaš pod kategorije zekijata. Ako podpadaš evo tebi. Jer kada bi mi njemu dali svo tu novca, on ne zna čemu se radi, on možda nije, jednostavno nije za zekijata. Jednostavno čovjek možda ima svoju platu, možda živi malo skromno, ali jednostavno ne prihvata zekijat. Tako da, insan će ocijeniti. Ako se radi o osobi u kojoj suma, dali prima zekat ili ne, takvoj ćemo osobi, znači kazati brate, ne želim da te uvrijedim, želim da te pomognem, ove pare su zekat. Ako su oni koji uzimaju zekat, ako su oni koji šerijatski podpadaju pod kategoriju zekata boidun. Ali ako znamo da insani siromašan i bjedna i ljudi mu daju zekat, znači takvom insanu možemo dati, ako in njemu kažemo da je to zekat, nismo inshallah pogriješili. Kaže jedan brat, imamo dosta ljudi u Njemačkoj Jesta, a Njemačka problematična, Allaho dragi. Dosta, kaže, ljudi koji su kupili kuće na kamatni kredit, ali kaže, to su ljudi iz džamije. Pa kao da li naš njihov namaz e, validan i e, ispravan. Mi pokušajmo cijelo vrijeme, braću moja draga, da, da vas naučimo i da vam prenesemo jednu stvar, a to je e, imamo namaz, imamo uvjete za namaz. Kada se ispune uvjeti, namaz je validan. Uzimanje kamatnog kredita je definitivno haram, jedan od najvećih harama koji čovjek može učiniti. Allah Đeršanu, znači, u Kur'anu zabranjuje kamatu na način kako ne možete naći osim taj grijeh. Ako ne ostavite kamatu, kaže Allah surje surijel al Beqara, ako ne ostavite kamatu, eto vam rata od Allaha i njegovog poslanika. Tako da, znači, u Kur'anu ne možete naći grijeh kojim Allah Đeršanu, njegovom počinjivcu, prijeti ratom osim kamati. Allaho poslanike izrekao hadise, znači kada vidite e, kakvim prijetnjama se prijeti nekom je ko uzima kamate, znači to je u islamu jedan od naj, najvećih grija. Ali bez obzira što je to jedan od najvećih grija, to nema ima sa našim namazom. Svakako insan koji ispravno obavlja namaz, jer smo o tome govorili juče i prekuće, doista ispravno i potpuno obavljen namaz, ali potpuno u smislu miš, mislimo onaj insan koji dokući o suštinu namaza, njega će njegov namaz priječiti da čini grijehe. Ali ne daj Bože, ne daj Bože, a nadam se in šala da takvih nema na našoj emisiji, da insan bude od ljudi koji klanjaju, I uzio je kamatni kredit, kamatni kredit je poseban grijeza koji će biti pitan kod Allaha, a njegov namaze nešto nevjezano zato. Jedan brat nam je e, poslao u pitanju kojim govori da e, činio je prije braka mnogo dobročinstvo majici, nakon toga se oženio i nastavio da čini dobročinstvo majici, pa je njegova supruga malo ljubomorna i kao obraćam se riječima što si se ženio ako ćeš dalje činti dobročinstvo majici što je svakako neispravno ako je tačna konstatacija ovog našeg brata. Znači, braćom, moje draga i cijene sestre, dobročinstvo majci ne isključuje dobročinstvo supruzi, a dobročinstvo supruzi ne isključuje dobročinstvo majci. I čovjek treba u startu i svojoj majci dati do znanja da ima obaveze prema svojoj supruzi, tako da i njegova majka ne bude ljubomorna na suprugu, a i supruzi da dati do znanja da ima obaveze prema majci. Pa prava majci ne isključuje davanje prava supruzi, a davanje prava supruzi ne dalje, znači, obavezu insanu da uskrati dobročinstvo majci. E sad, ako insan u jednom od ova dva segmenta zakaže, to je njegov problem. Pa imate ljudi koji čini dobročinstvo majci, zakaže kod supruge. Ili da čini dobročinstvo supruzi, zapostavi majku. To je neispravno. Ali jedno drugo ne isključuju pa čovjek može biti veliki dobročinitelj majci, a u isto vrijeme da bude pažljivi dobročinitelj na svojoj supruzi. Tako da znači, ako je tačna konstatacija ovog našeg brata, njegova supruga nije u pravu, znači čovjek ima obavezu nakon braka, obavezu istu, obavezu da čini dobročinjstvo rotiljima kao i prije braka, ali u svemu tome i da pazi na svoju suprugu. Da li se hatma može pručiti na bosanskom jeziku? Svaka koja se može pručiti na bosanskom jeziku, ali braću, mene dragi cijeni sestre, zapamte danas jednu stvar. Kada je u pitanju učenja Kur'ana na arapskom, mi odgovorno tvrdimo shodno hadisno boživih poslanika, za svaki proučeni harf mi imamo sevap. Dok kada se čita prijevod Kur'ana, mi ne možemo reći za svaki bosanski harf imaš sevap. Već kažemo ti imaš nagradu što se družiš sa tefsirom, jer se družiš sa knjigom koja je prijevod Kur'ana. Ali ne možemo odgovorno tvrditi da imaš za svaki harf sevap. Tako i hatma. Čovjek sigurno kod Allaha imati nagradu što je čitao prijevod značenja. Jer prijevod značenja je najbliže što bi se za njega moglo kazati jeste da je tefsir. Čovjek kada stiče šerijetsku naobrazbu, kada čita knjige fikha, tefsira, akide, to je i bade, to su dobra djela. Tako je iščitavanje cijelu Kur'ana, čitanje hatmi, svakako je dobro djelo i ne treba sumnjati u to da će čovjek imati za tu sevap. Zanima da, ako mi možete pojasniti, da li se može dati zekijat za izgradnju džamnije? Ne može se dati zeka za izgradnju, izgradnju džamije ni podrazno. Allah dželalšu u Kur'anu ispomenu osam kategorija kojima se daje zekjat, ni jedna od njih nije gradnja džamije, tako da Ne smijem reći po konsenzu su islamskoj činjaka, ali znači ne može se dati, puno je, puno islamskoj činjaka kojima je postavljeno pitanje da li se zekjat može davati za gradnju džamija, pa su odgovorili. Allah i Žešano je jasno u Kur'anu, u Suri Teuba pojasnio osam kategorija kojima se daje zekjat ni jedna od njih nije, znači gradnja džamija. Jedna sestra nam se javila da ima problem sa kamenom u Bubregu, mnogo dugi e-mail, pa ona jednostavno sada postavlja pitanje da li postiti, da li ne postiti i tako dalje. U svakom slučaju mi se vraćamo uvijek na one naše odrednice koje smo postavili na početku ovih naših misija. Znači insan će pokušati postiti ako vidi da mu taj post šteti. Ako vidi da se loše osjeća, ako mu njegovi doktori, kompetentni, povjerljivi, kažu da njemu posti šteti, on ima pravo da ne posti. Tako da, znači, imamo naše stanje, kako se mi osjećamo, imamo govor kompetentni znači, liječnika. Nekada liječnici kažu zaista za određene bolesti, kad su pitanju bubrezi ili neke druge bolesti, jednostavno čovjek u toku dana mora unositi u to u svoj organizam. I takvi liječnici, kada čovjeku kažu ti moraš u toku dana više puta konzumirati vodu, moraš piti lijekove, moraš, moraš. Znači, takve osobe su bolesne i, hajde kažemo, rekli smo da čovjek nekada može pasti u haram posteći ako bi dovodio u pitanje svoj život. Tako da svaki insan zna svoj hal, zna svoje stanje, može li postiti, ne može postiti, šta su rekli povjerljivi doktori za njegov hal i njegovo stanje. <clears throat> Zanima me, da li se kod žene, pokrivene ženi smije vidjeti noga do članaka prilikom njenog izlaska iz kući? U pogledu ovog pitanja, islamski učenjaci imaju dva stava. Tri mezeva, od četiri mezeva smakrali da je ženina stopalo prilikom izlaska iz kući avret. Tako da svakako, znači, čak i islamski učenjaci hanefijskog mezeva koji su rekli da ženino stopalo nije avret, opet su kazali da muškarac ne smije u to gledati. Pa je to znači skoro pa sličan stav. A s druge strane, kad bi gledali onu hajmo mak na konac... Zardoliči jednoj ženi koja nosi gore mahramu, nosi dugi džilbab i onda dole ne nosi čarape na nogama. Ja kad vidim to s aspekta, s aspekta jednog običaja u jednom društvu, smatram da žena koja je već pokrivena, nosi mahramu, nosi široku odjeću, ne bi trebala da dovodi upitnim da li treba da znači obuče još i čarape na svoje noge. Jednostavno znači tri mezeba su smatrali da su stopala ženina znači avret da ih žena mora pokriti. Jedna sestra je postavila pitanje i kaži, mnogi je pitala nikada da dobije odgovor, pa evo napokon da dobije već jednom odgovor. Da li se može sura Kef učiti neposredno i za akšam namazu u četvrtak? U islamu, braću, moje draga, dan nastupa sa zalaskom sunca. Znači, došli su hadisi oko kojih postoji razilaženje o vrijednosti učenje suri Kef petkom. Pa ona, braća i sestre koji smatraju da, da su ovi hadisi rodosno im postavljaju pitanje kada se može ta sura Kef učiti. Adisi u kojima je spomenuta vrijednost slučenja surije Kehf, došli su onaj ko u toku dana, nekad su došli rivajeti u toku noći. Tako da uz Allahovu pomoć nema nikakve smetnje od četvrtka na veće od akšama kada sunce zađi, nastupio je dan petak. U islamu dan počinje sa zalaskom sunca, znači od akšama počinje sutrašnji dan. Tako da od četvrtka najveći od akšama se može početi učiti sura kef za one osobe koji smatraju da su hadisi o tome vjerodostojni i o tome imate znači fetve islamske činjaka današnjice koji su dopustili da osobe koji žele da uči suru kef i da postignu tu vrijednost koja je obječana u tim hadisima da mogu to već od četvrtka od akšama činiti. Jedno pitanje a to je šta raditi sa haram odjećom? odjećom kratkih rukava, suknjama i sl. s obzirom da želim da se posvetim vjeri. Da li da nekom dam ili da bacim? Ovo pitanje, znači, možemo govoriti na njega iz više aspekata. Prva stvar odjeća kratkih rukava i suknje, žena što što želi da se posveti vjeri ne isključuje da takvu odjeću nosi kod kući. Tako da, znači, nema nikakvi smiti, čak što više pohvalno je, lijepo je, da sad ne nabrajam ostali epitete i ostale onaj izraze, žena treba u kući da se sređuje svome mužu, znači da nosi kratko, da nosi usko, da se šminka, da se, da se karmini, da se parfemiše, da sve živo što zna napravit, da bude njen muž zadovoljan sa njom, da ne mora na ulici gledat e, haram žene. Ako već neka sestra nešto ne želi da nosi, onda ima drugu verziju da to da nekom je drugom ko će nositi Ali da to da osobi za koju, će, za koju zna da to neće nositi na polju, znači čak da ju sugeriši. Svakako sestra, da ne drugoj sestri neku kratku supnicu, ta sestra nosi vas da mahrame i nosi crne djelbabe, normalno ta sestra to neće obući na polju. Ali znači može se kutarisati te odjeće dajući nekom drugom ko će koristiti na halal način. Tako da, nema potrebe da se tu uništava, jer to je ipak i metak. E, može se, znači, e, najbitnija je stvar da se nedadni nekom ko će to zlopotrijebiti i nositi na haram način. <kuh> Imam jedno poslansko, standardno pitanje, lijepo pitanje. Naime, zanima me da li, bi, da li mi je zabranjen momak za brak u je on neki daljni rod. Tačnije, on, mi je, e, on i ja smo osmokoljenu. Moj pradedo i njegov pradedo su brat i sestra i vjerovatno su zajedno čuvali ovce. Nema nikakve smjetnije da ovi dvoje stupe ubrak. E sad, kako će to oni, eh, hajde da tehnički izvesti da li su njihovi roteri zadovoljni kako će ubijedit ja da sam na njemu mjesto znao bi kako bih bi ubijedio ali znači što se tiče šerijatski zabrani znači to je toliko daleko razlijevena krv da nema nikakvih šerijatskih zabrani za ovo dvoje za dvije osobe osmo koljeno Pradidović uvali za jedno krađe znači nema nikakvih zabrani smetni da se njih dvoje uzmu Kako ćete to satenički uzjeti da njihovi roditelji e, to dopuste? Ja to ne mogu ima kazivati da sam ja na njegovom mjestu znao bih kako bi to uraditi. Imam nekoliko pitanja i jedan brat nami je citira ovdi iz jedne knjige, jednostavno sam rekao pokušajte nemojte citirati e, imena ni knjige, ja jednostavno ne želim da citiram ni imena ni knjige. E, pitanja se mogu postaviti uvijek bez toga pitanje našao sam u jednoj knjigi da učenje hiljadu salavata ispunjava želje i potrebe. Nije mi poznat da postoji ne uh, uporište u islamu, da čovjek koji donese hiljadu salavata, da mu se ispunjavaju želje i potrebe, ja bi bio prvi koji bi to ispunja, uh, govorio, da mi se ispune želje i potrebe. Imam puno želja i puno potreba. Hiljadu salavata se može donijeti, pa, da reklimo, po nekoj najgoroj opciji za par sati, jer toga želje se ispunjavaju. Isto tako, taj brat nam postava pitanje da li je novotarija da sebi uvedem određen e, termin ponedijeljkom i četvrtkom da samo tada, otprilike sad trebam da donosim salavate na Božih poslanika i koja forma je donošenja salavata na Božih poslanika najbolja smatram da čovjek ne treba to ogrančavati ni na određen period u danima ni određen period vremenski najljepši salava donošenja salavata na, bo, na Božih poslanika salli ala wa ala Ali Muhammad, mogu se donosti i opširni salavati za onih koji ne znaju e, u islamu je mnogo pohvalno donositi salavate Allahu Allahog poslanika alaih salatu wa selam Allahuma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed Allahog poslanik kaže u irodosljenom hadis kojih bilježi ima muslim imate mnogo hadisa koji su upit upitna njihova irodosljenost o vrijednosti donošenja salavata na Božih poslanika ovaj hadis je apsolutno znači tačan za bilježi ga ima muslim da je Boži poslanik kazao ko donese nameni samo jedan salavat uzvišeni Allah na njega donese deset salavata pa ako želite da Allah želšanu Donese 10 salavata na vas, onda vi donesite salavat na lauk poslanika, alihi salatu wasalam. Jedna i prilike jedna osoba sugerisala da slabo donosim salavate prilikom odgovaranja naša na pitanja. Zaista sam kriv i onaj, trebam se popravljati. <clears throat> Kada treba da nahranjim siromaha za propuštenje dane posta, da li je uslov da budu muslimani ili mogu neki drugi, juče smo na to odgovorili, ne znam kako mi je to promaklo, rekli smo da je uvjet za nahranjivanje siromaha da budu muslimani. <kuh> Također kad se udjeljuje opća sadaka, da li mora ići samo muslimanima i može i ostane svakako da se može sadaka dati muslimanima i nemuslimanima ovo govorimo kad su u pitanju propisi kad u pitanju davanje pod nazivima obične sadake Allah džellelahu kaže la je na kumullahu anil ladina Allah vam ne zabranjuje da onim ljudima koji se protiv vas ne bore i koji nisu znači, koji vas ne isteruju koji se protiv vas ne i koji vas ne isteruju iz vaših mjesta ne zabranjuje vam da ih činite dobročinstvo Tako da čovjek dadne sadaku, pomogne, na bilo koji način pomogne, čak rodbinu koji nisu muslimani, komšije, prijatelje, poznanike, nema ništa spurno i čak šta više, to je pohvalno, da jednostavno čovjek tim ljudima pokaži kako njega nije spriječilo to što su oni druge vjeri, da im on čini dobročinstvo. Jedan brat nam se u bratju, gotovo, više sam trokirao, ne mogu više pričati. Izdarao sam danas grlo berući jagode. Njegova supruga ima diabetis ima neki aparat koji je, kaže, u veličine mobitela i koji kao putem jednog malog crjeva i igli e, u venu e, ubrizgava inzulin. Da li to kvari post ili ne? E, ubrizgavanje inzulina u vene i u tijelo ne kvari, a, ne kvari post jer smo rekli Inekcije koje se daju, ljudsko tijelo dijele se u dvije kategorije. Imamo hranljivi i oni koji to nisu. Inzulin nije hranljiv, znači niti on mijenja hranu, niti mijenja vodu. Tako da osobe koje imaju potrebu za inzulinom mogu postiti, što se tiče ovog momenta, sada, da li oni mogu postiti zdravstveno, da li je to njima preporučeno, to je stvar koju oni znaju iz svog zdravstvenog stanja i to nek pitaju šta će im doktor kazati. Ali s aspekta, samo gledano s aspekta, da li konzumiranje i uzimanje inzulina u venu kvari post, ne kvari post. A da li mogu postiti ili ne, tu se pitanje vraća njima. Jeli u islamu dozvajeno ženskoj djeci nadjevati ime Melek? Da se ženskom djetetu nadje ime Melek? Malo bi je bilo nezgodno izvati sutra kad je hoćeš zovno ti nešto ponesi, ne znam ja, ja bi sad valo i provalio, ne znam kako bi izovno, vjerovatno bi to nekako insan izveo, ali je pokuđeno nadjeti imenu e, dijete imenu Melek. Zašto? Jer je došlo e, u islamu da je pokuđeno nadjevati imena koja u jednu ruku kao da hvali insana i Allah Žešan kaže tu nemojte vi sami sebe hvalisati, tako kad imamo dijete imemo Melek. Šta je Melek? Melek su Allahova nepogrešiva znači, stvorinja. Tako da nadjevanje djevanje ovog imena, kao što kaže islamskoj činjaci, danas sam znači našao neke fetve islamskoj činjaka kojima je postavljeno slično pitanje da li se može nazvati dijete Melek, pa su kazali da je to pokuđeno i bolje je tražiti neko drugo ime. <hums> Opet ono, standardno pitanje, evo odgoćimo zbog njega, samo već dva, tri dana na njega nismo odgovarali, to je da li trudnice će se iskupiti eh, nahranjivanjem siromaha za post kojeg nisu postile ili će napostiti, rekli smo, da trudnice ne potpadaju pod kategoriju osoba koji će se iskupljivati fidijom, eh, nahranjivanjem siromaha za post kojeg nisu postile, već će sačekati kada se porodi i kada budu zdravstveno spremne nakon što završi njihov hajs, završi, znači eh, nifas, dojenje, već šta bude, eh, one će napostiti eh, onoliko dana koliko nisu postile. <kuh> Jedno pitanje je nako malo škakljivo, nije škakljivo, ali zašto se kod nja sklanja dženaza namazi na njoj se ne uči Fatiha? Prvo ćemo, draga i sestre, ovo je fiksku razilaženje. Mezeb koji je prisutan na našim podnebljima, nefijski mezeb u osnovi smatra da se Fatiha ne uči na prvom rekiatu dženazi. Imamo drugi mezhebe koji su smatrali da se džena, na dženazi na prvom rekiatu uči Fatiha. Ja lično smatram da se Fatiha na prvom rekiatu dženazi treba učiti. Abdullah ibn Abbas jedne prilike je klanjao dženaziju i učio je na glas na prvom rekiatu fatihu. Pa kad je završio, okrenuo je se ljudima, kaže, ovo sam uradio da bi vas podučio da je ovo sunnet. Pa su neki ljudi shvatili ovu riječ sunnet kao ovo je sunnet dobrovoljno dijelo. Ne. On je želio ovdje da kaže ovo je sunnet, ovo je bila praksa Božijeg poslanika da je na prvom rekiatu učio fatihu. Mi imamo jasan hadis da Božijeg poslanika kaže, onaj ko ne prouči fatihu u namazu, nj To je za one koji su ovog ubjeđenja, ali znači ljudi koji jednostavno tako su naučili u Mejtefu slijede određeni mezeb, oni inšala nisu griješni i njihov namaz je validan. Ali kada neko dođi, želi da se podući, želi da mu pojasnimo, onda mi kažemo takoj osobi ispravno da na prvom rekiatu dženaziji namaza nakon prvog tegbira treba učiti fatihu. I a, tako, a, znači, tako je pojašnjeno u vjerodostojnim argumentima. Ako žena posti, ako žena, ako joj prestane ciklus mjesečnici e, oko podne oko ikindije, e, da li ona ostatak dana treba da posti? Ovo je pitanje, braću, madrđe sestre, e, koji se čisto postavlja. Zapamte jedno e, šerijatsko pravilo. Svaka osoba koju je šerijat dopustio da ne posti u određenom dijelu dana i onda u toku dana nestani tog razloga, oni ostali dio dana ne moraju postiti. Pa primjer radi, ženi je u toku dana do podnije imala je mjesečnicu, pa joj je šerijat zabranio da posti. Nakon toga u podne prestani ta zabrana, pošto je dan posta jedna, znači, e, kompaktna cjelina koja se ne može dijeliti, onda mi kažemo, pošto ste vi i zajutra imali pravo da jedete jer ste bili u hajzu, nema nikakve koriste od toga da postite ostatak dana. Jedan brat nam kaže da je počeo da se vraća vjeri, pa kada klanja ima ružne misli i tako da, kako da se toga riješi. Rekao sam vam ja malo prije, insan kad se vrati vjeri, neka ne očekuje ruže, već neko očekuje da će dodatno biti izložen šitanskim vesvesama, došaptavanjima i tako dalje. Tako da čovjek treba da podzme ono što je m, preporučila vjera u namazu. znači ako osjeti jaka do šaptavanja šitana da se na lijevu stranu malo zakrini tri puta da pljucne i da traži utočište od Allaha Đelešanu od tih vesvesa. Nakon toga znači da se, ne, da se maksimalno potrudi, da se tome ne osvrće NATO. U svakom slučaju iz ove naše režije nam javljaju da smo došli do kraja naše emisije. E, nadam se da smo, ako Bog da danas nešto čuli novo, e, opet podlačim, opet vam sugerišim, Allah vam dao svako dobro, pokušajte biti vi razlogom da neko ove emisije posluša, e, šerujte ove emisije, e, ljudima ukazivajte na njih, e, ne zato što je to govorio Pezić, već zato da, da bi svi, ako Bog da se zajedno što više koristili tako da... E, Šerujte ove emisije, postićite druge ljude da ih slušaju kako bi, ako Bog, da svi zajedno bili bolji i kako bi se što više koristili. Molim Allah da nas učesti na putu istini, da nam podari znanje koje će nam koristiti. Na kraju, Subhaneke, Allahume vebihamdike, ešhedu in la ilaha ilaha ilaha entes talfiruke, boja